بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين تنroh Allah zgjëbesim tort gjitha falendrimet lavdrimet adorimet une të qenë Allah të mënduar atë falenderojm për ti ndihmë të fale kërkoj Lafdata dhe bekime të Allahu të qofshëm bi Muhammedin aleyhi s-salatu wa salam bi familët, i mbi shokët dhe të gjithëta që i ndjekin rrugën e tyre dirin din në fund të kësaj bote. Të nëruar dhe së besimtarë në mëngjesin e kësaj djetët bëkuar, kemi arë në këtë vëndë të këtë shtëpi të zotit që sëtë së bashko duke filluar me namaz në sabahut, e pastaj duke vazhduar me digjeratën e zakonëshme para Bajramit, pastaj namazën e Bajramit, hudbën e Bajramit, të përmbyllim falin e namazën e Bajramit, për vazhduar pastaj me të utje me pjesën e mbetur të festimit dhe kremtimin ton të kësoj festet të bekuar. Namazën i Bajramit e ka kohën e vetë që nuk mund të falim para asaj kohën. Dhe më çemi në xhami, ne kemi uar me fal namazin e sabahut. Është një zakon një traditë që këto pjesa e pritjes të shfrytëzohet për të pasur mesazhe të caktuara rësimet e duhura që shpresoj që të gjithë neve na duhen dhe janë për neve të rëndësishme. Te Dr. Lazar zakoneisht kur vije Kurban Bayrami Temat kryesore si dhe në rrëth një njëri të madhë Madje rrëthnjen nga njerëzve më të mëdhej në historinë e njerëzimit Zakonisht flitet për Ibrahimin a.s. Këtë pejganëbar të madhë të zotit Këtë njerë që me të vërtet La gjurë në të pashryshme në historinë e njerëzimit Edhe të fetë e tjera Flasim mirë për Ibrahimin alayhis salam. Ne si kimin e besojmë të orkimë një lidhje të veçantë me Ibrahimin alayhis salam. Na lidh diçka specifike me të. Ajo shfarra lidh me Ibrahimin alayhis salam fillimisht është çdo namaz që e falim, ne e përmendim Ibrahimin alayhis salam. Kur këndojmë selavatet Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Ku ne dërgojmë selavatë në na namazin ton atje ku lutim Allahu xhallahu ala che Zoti ta bekon dhe lavdron dhe ngrit pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam themi ashtu sikur që O Zoti ke bërë me Ibrahimin alayhi salam Kur ju ne Shpesh herë gjatë ditës e përmendim Ibrahimin Alayhis salam. Andaj ky adhuran madhështor, i rëndësishëm, i përditshëm namazi nuk kalon, nuk kryhet pa u përmend ky njeri i madh, Ibrahim Alayhis salam. Po edhe kur të vijë të ndrozozon koha e një shtylle tjetër të Islamit, që është Haxhi Edha të i përmendat Ibrahimi Aleyhisselam. Qabeja që haqjilirët bëjnë të vafë rëthësaj, hudhje e gurve që sot haqjilirët e bëjnë, sot fillon hudhje e gurve në mina nga në haqjilirëve, gjitha këtu janë të ndëllitur me Ibrahimin Aleyhisselam. Aja ka ndërtu shtëpinë, e shenë qabënë, së bashku me djalën e ti Ismajin Aleyhisselam. Hudhja gurve, aja është i pari që i ka hudhë gurve në mina dhe si model është marrë dhe si shëmbëdur është marrë që pasta i hajgjeleret pjesë të ritualit të tyre të hajgjit a kjenë hudhjën e gurve Vrapimin e atë kodrinin, me s'dy kodrinjave Safa dhe Merva që është shtyl e rëndësyshme të të të e hajgjit dhe e umrës edhe aja ka lidhje me familë në Ibrahimit Alehi Sanam Nga se në atë luginë së pari vrapaj kush, gruaja e ti, haqereja. Uj zemzem, që është një uj veçan, specifik për neve, lidhet me Ibrahimin, Alisom dhe familë në ti. Nga se uj buraj të këmbët e Ismailit, dialit e Ibrahimit, Alisom. Kur bani që e thirim sëtë, pas i qëta falim në mozë dhe bajramit, Kusht ka pas mundësi dhe kusht ka mundësi kemi përmendur disa edhe këtu Së është shumë e kërkuar dhe e preferuar që me e thirë kurbanin Edhe kë kurban lidhet me kë, me Ibrahimin a.s. Nga se i pari që e nisi këtë tradit të bukur, të mirë është Me lejene Allah të e bëri këtë Ibrahimin a.s. Pastaj vetë prej ardhe Muhammedit sëllallahu a.s. Sallam është nga Ibrahimu alayhis salam e kanë pyet pejgamberin alayhis sallatu wasalam kur ishte në udhimin e Isra' dhe Miraxhit në udhimin e famshëm në qellë dhe atje tregoj se kishte taku pejgamber e pyetën si duke Ibrahimi si kishte pamin na e përshujt pak Ibrahimin alayhis salam e si u përgjig Muhammedit alayhis sallam tha shikojeni shokun e juaj ashtu ishte Do thot i prangjonte shumë pejgamberi Sallallahu Alaihi Sallam Ibrahimit Alaihi Sallam. Jusit e tij. Andaj shumë jona lidh me Ibrahimin Alaihi Sallam. Besimi i pastër lidh me Ibrahimin Alaihi Sallam. Madje edhe në rrezër pas këtij pejgamberit madh Ibrahimit Alaihi Sallam, të gjithë pejgamberët që erdhon, deri te Muhamedi Sallallahu Alaihi Sallam, janë me priardh nga Ibrahimi Alaihi Sallam janë djemët e ti, janë nipët e ti, pasë e kështu më ratë, dhejte aja që u përbëdhë me Muhammedin sëllallahu aleyhi sëllam. Gjalli ti, të dhëtë Ismaili, e Ishaku, e pasta i Jakubi, e pasta i Jusufi, sallam, e kështu më ratë dirit e kë Muhammedi sëllallahu aleyhi sëllam. Pra e në të të rëzër, Ibrahimi aleyhi sëm është personalitet, i pa në shkalu shumë për neve, dhe si i tidhë, është modeli jonë, është shëmbëlltyra jonë. Dhe në këtë kohë që shumë kemi nevoj për shëmbëlltyrën e duhur, për modeli duhur, është mëse e rëndësyshme që ta qesim pak këtë figur historike, këtë pejgambert mëllë, dhe të shikojmë se qëfare bënd të dveçanë këtë njeri, apo si mund të ndjekim një rrugën e Ibrahimi ta rejë së namë. Nga se Allahu Gjalla Gjallu në ka obliguar me ndjek rrugën e Ibrahim të zëmë, fë të bihu millët e Ibrahim e Hanifa. Allah tha, ndeceni rrugën e Ibrahimit, i cili ishte në fete pasëtër. Mi, po, ne qëfarë dhimë për Ibrahimin a.s.? Qëfarë dhimë për këtë njëri? Aja që do të lasë për të esot pikësh ka të bëjmë përgjit në këtë pytje nga se të në vëzër, jo vetëm Ibrahim a.s. por ka shumë figura në historinë e njerëzimit që vlenë të fritet për ta, të ndjekim rrugën e tyre, të njojim biografine tyre, të njojim fjante tyre e kështu më rratë. Së fat të fatë këtë si është gjem ju jo rrëllë herë që të kemi një huri Jo vetëm bazike, po edhe në thellësi të figurave të ndryshme personiteteve të caktuara që realisht nuk përfaqësojnë vlerat e caktuara. Ata mund të jenë suksesum jetë, por nuk përfaqësojnë vlerë. Nuk mundësh përtynë me marr edukat. Nuk mundësh përtynë me marr msim të caktuar që të vinë për jetë, kuptim të vlerave, të formimit të edukatës. Megjithatë, Dhe të të për ta fritet shumë. Dijet mirë për ta ku shjanë, ku jetojnë, ma di qëfar ju pëlqenë, ma di qëfar nuk ju pëlqenë, e kështu më radhë. Në njësi besimtarë, e kemi problikim që ti kushtujmë vëmendje, modeleve. Inderu Allah besimtarë, kush është modeli ëtë? Si kush së nënë të bëheshë? Jeta jote do t'i përshtate të cilë shëmbëltyr. Nga së njëri unë këtë botë të nërozër e katë të pamundur që mos të ndikohet nga ndo një model i saktore. E pamundë që mashtë, ndikohesh. Ma ndi nga më shumë se një model. Ma ndi nga më shumë se një shëmbëltyr. Fëmijve tanë, cilë model ne o aprezentojmë. Mi thonë, do është më bo si kë. Rrugën e këti du të me ndjekë, si kosh. Andaj shumë rëndësitë të nëzër sot Njetën që po jetojmë Shumë është rëndësishme Madje është e domozdashme Që Të kemi model para veti Shëmbëlltyr Të qartë Rrug të qartë Të ndrethshme Që shpotëm nga ersirat Dhe labirinth të ndryshme të kësaj bote Andaj Allah Gjallaj Gjellalu të nëzër në Kur'an Jo rëllhera Nga ka porosi që Ti më të kujdeso që ta përqejdhim modelin e duhur. Allahu thaan në Kur'an laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju e keni padyshim o besimtarë. Ju që besoni në Zotin, shtembëlyr model e keni kë. Pejgamberi yoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Përëndaj, Ibrahimi a.s. Kur të përmendën të dronëzër, nuk duhet që të mjaftohemi me këtë figur të ndryshme të njerëzimit. Nuk duhet të mjaftohemi vetë me të që ka të bëj me qabën, që ka të bëj me kurbanën dhe kaqë. Ibrahimi a.s. Ibrahimi a.s. Të rrësëm ka qenë shumë me i malë se këto. Pjesë të së aktuar atjetët e së ti. Përëndaj, e përmendën në fillimë. Ne Kur'an flasim për Ibrahimin alayhis salam, flasim për njeriu që me duar të tij e drejti Qapën. Ne flasim për njeriu i cili sakrifikoi shumë rrugën e Zotit, madje pranoi që djalin e tij me therr në rrugën e Allahut, jet lajëri, por Allah nuk e pranoi kët. Jezu ja vjen soi në kurban, që ne sot pikrisht do kenë dik rrugën e tij therrim kurban. Mirpo ta thekallem pa kët një uri të zakonshme që kemi për Ibrahimin alayhis salam edhe dalim në fushet e tjera të shumë kush ishte Ibrahimi a.s. dhe si e prezenton këtë figur të rëndësishme të historisë e njerëzimit Kurani e që të marim shembo e që të marim sim edhe ne njëtën tonë që të bëhemi në djekës dhe pasuas të rrugës e Ibrahimi a.s. Ka shumë ajete në Kurani që flasim për Ibrahimin a.s. Shumë ajete ka Më fondua çë të përzien disa prej tyre, që përmes këtyra jetëve, sikur që përmenda, ta prezantoj figurën e Ibrahimit alayhis salam. Zoti gjithësisht e dëroz kur flet për Ibrahimin alayhis salam, thot wa Ibrahim alladhi wafa. Dhe kujton e mirë, dhe merrni mësim nga Ibrahimi alayhis salam alladhi waffa i cili Allah e përmend më së si waffa çka është waffa gjun araba ke fjalë i ka disa kuptime fillimisht Allahu këtu e prezanton Ibrahimin alayhis salam si një njeri i cili zbaton premtimin Kryen obligimet si duhet Ma dje Kjo fjalë që Allahu Gjellewale e përmeni me te Ibrahim Nelsan, Ka të bëja dhe me Kryrin e punve në mënyrën Më të mirë Do të të të vëzëm vëzë. Ibrahim a.s.m. këtë etë Nëse përmblidhin kuptimin e jetit Në japë Dymësime të rëndësishme të më dha E para Ibrahim a.s.m zbaton të përëmtimin e dhenë. Për qëfa përëmtimi bëhet fjallë? Filëjme shtë përëmtimin nda i Zotit. Se cëli përë neve kërë kemi thënë, besojnë në Zotin e madhë, kënë vetën e ti ka një përëmtim. Ka një përëmtim. Nga se besimin në Zotit nuk është, thjeshtë deklaratë boshë e athatë, por është përëmtim. Kërëthimin e la ilaha illallah, Ne pramtojm, ne zotohemi ndaj dikujt për diçka. Dajkujt zotohemi ne. Ne zotohemi ndaj Allahut të mënduar. Për çfarë zotohemi? Ne zotohemi përmes soi fjalë se ne do të zbatojm kërkesat e Allahu Xhelal Xelalu. Do të jemi besnik kësaj deklarate. Do të jemi të qendrushëm kësaj thënje se zot ju nështë Allahu e kur bje fjalla për aspektin praktik që ka kjo është aspekt teorik no, në teorikisht besimtari e kupton se kur thot la ilaha illallah aj me një fjall me një aspekt dekleran se nuk ka zot pos Allah që më mëriton të adhruhet e para dhe e dy të aj zotohet për dëgjohë shmëri të pa rezerv në e këti zotit për ndryshe s'ka kuptim deklerata Nësë ne themi, la ilaha illallah, e themi këtë fjallë të madha, shahadit në themi, nësë ne themi se nuk ka zotë pas Allahut, por pastaj, nuk ja pranujme Allahut të drejter, që të namësën qëka është të mirë, a ka kuptim të ndërru dhe zërë kjo deklerat, e pa kuptim të është, nga se nëse e kemi pranuj për zotë, atë nën kuptan se e kemi pranuj së është me i dishmi, e kemi pranusë është me i urti, e kemi pranusë është me të vërtet i plot, i pat meta e kështë më radhë. Dhe kërshikë këti pranime dhe këti konfirmime në kemi obligime, e kush në mësën si mësë mirë me i zbatu këto obligime dhe me i nejtë gati zotimit, Ibrahimi a.s. Allah o tha, o Ibrahima, lëdhi otha, Ibrahimi cili me përpikri zbataj, zotimet dhe prëmtimit e dhena. Andaj Muhamidi sënë Allah sënë të nërëzër ka përmendur se nga cilësit e besimtarit të drejt është zbatimi i prëmtimit. Kër të prëmton, zbaton. Kër të zotohet, e qënë zotimin vend. Nga se e kundërta, fatkecësht, është cilësi e hipokret dhe dyftyrshave e që është e urejtën e që njëri hipokrit allahë në rrujtë qëfarë të pejgamberi së lozëm për hipokrizin thë el munafiku thë munafik, hipokrit i dy, dyftërsh është aji cili i dha hadethe këdheb kur të flatë gënjan ran o i dha wa ade ahlef e kur prëmton nuk zbaton prëmdimit prëmëtan për interes sa këtu prëmëtan për të fitur të iqka për njerëzve, por jo për të zbatuar pa dushëm se kjo është cilësi e shëntuar dhe cilësi e tret e dyftyrshove është kur të armicuat me diken te i kalon kufinin no, mund me pas me ta mos pajtima dhe iqka mirë për këqyr me shkatru të erin të fund vepse nuk je si aj nuk është të besimtari nuk është të muslimoni Andaj Ibrahimi a.s. në mësëm Zbatimin e përëmtimit Zotimit Filimisht ndaj Zotit madnuar që e kemi Dënë këtë zotim për mes fjellës La ilahin e Allah Por edhe zotime që e kemi Ndërmjët vete Dhe nga kuptimet e kësaj që Allah Uthatë të ndërlozër Për Ibrahimi a.s.m. është edhe Jo vetëm zbatimi i përëmtimit Por është edhe Kryirje e punës si duhet në mënyrën më të përkryer, më të plot mund shme. Nga se të ndëruar, një një u ka mundësi për shamun më të prëmtu diqka. dhe që ka. Dhe ka mundësi me shku edhe një hapë në tutje, me zbatu prëmtimin. Mirë pa, po, me e kry punën shkele shka. Me e kry punën sa për me sa për me e kry, për jo me bo qështë duhet. Andaj, besimtari nuk duhet me u mjaftuhesh me krypun por duhet me u përpjek që edhe atë që kryen me bëjmë më smiri. Shikos si na plotson kjo fetë. Shikos na mëson të jemi më të vërtetë, gjithmonë, gjithmonë më të mirët, më të parët në çdo gjë që bëjmë. Muhamedi alayhi sallam tha: Inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allahu don për juve orabet e Zotit, që kur ndokosh për juve ta bën ndonjë punë, ta bën si është më së miri. Kur të falemi, ta bëjmë si është më së miri. Jo të falemi të, do të thonë, so për me ik namazin pe qafe, me kur obligim, jo. Por falja me përkushtim Falje me përjetim Falje me ndikim Falje me disciplin Falje me regull Kështu më fali Por jo më fali edhe me leviz Ase me i me, me, me shetit met ato, ato kare vetë shetitin Po ti më si shetit Sa to kare vetë shetitin Pa të vetë ty e mu shetitin ka pak Ama titën to me i këthy prap Në vendin e nxarjes Tek namazja ty Që me ndi namazin Me e përtu namazin ndaj e bën si është më mirë kur t'i jap besimtarit kur t'i jap e bën si është më mirë do të nuk e nënçmon fukaran nuk e përbuz nuk ia ja përmend nuk ia ja xhund më e thon ja ja e bën si është më mirë në mënyrë të urd të dinjitetshme me respekt me kujdes për përmend pa kërku kompenzim e bën si është më mirë Ma dhja dhe për kurbanin që e therin, Tha Pekamiri S.A.S. O idha dhe bahtum, Tha ahsinu dhibha, Edhe kur të therni kurban, Therni s'y është mas mire. E s'y është mas mire, ja Rasulallah, Me empre mirë mjeti që kemë me therë, Mas me emunu, me therë a i qëtë den, Apo, dhe jendo regula që, Edhe këtu kur therë kurban, Mo bohës s'y është mas mire. Po e në raport me njërë të tërë. Të të të të. Punën kërë t'ja bënë dikujt, dikush t'ka angazho për një punë, një gjithë krymë punë, caktuar, kemi nevoj për një tjetërën, po nuk duhet me bë punë të shkenë e shka. Që ka shpeshën e pojemi fatkeci dëshmitar, të dëshmitarë të punëve caktuarat që për krymë shkenë e shka, pasaj për ka pasoja. Shkolla e caktuarë, vetë sa u hapë, para një javë është për uru, mas një javë bjën t'avani mbi kokat e fmive. A është kjo punë që bën këto muslimani? Jo, vallallau. Rruga caktuar, vetë çopuru rrugë, mase nikot caktuar shumë shkurt, është asht shtra muaj rrug. Thushti ka 100 vjetë rruga ta. Zbon këto punët. Ose për shembull, thirr ti gushtër shtëpia më akryn punë. Ja krym punën mase dy ditë. Del shas se kë shkelësh ka u bapun. Nuk bën kështu. Duhet me punën si është më mirë që është dina masë mirë me e bëbëtë. Por jo sa më hekë, ju jo, sa e kryvë anë, ju sa gjithë qëka si o është masë mirë. Ibrahimi A.S. në mësën, që pun bëm si të bëmë si masë mirë. Shukar e të lëzër, Ibrahimi A.S. me kandituj qabën para mira viteve. Enda shtë. Shukar pun që i ka bërë Ibrahimi si A.S. Enda e janë. Ka bështë jë është masë mirë. Në ndzanë si kërë mësën, studenti kërë mësën, mësë mësë sa më marë notë, mësë mësë sa për diplome, mësë për me ditë, mësë për me qenë më i mire, mësë për me kontribu, mësë që me ta për po harin dikush, a sa ka që mundin në shta e ka kryshkum, diplome e ka, mirë për kur dhije koha më u dëshmon praktik, pa të këtë sesht si apo, pa të këtë sesht si apo. Pra ndaj, kështë ka një Nuk të vlerësojnë veç në bas diplomës. Ja, ja. A tjetë vlerësojnë në bas të performancës në punë, që është jetë në punë, të mund në që në diplomë me i sielë, nuk i jafë në punë, dhënë, haqë këtë të shpijë allë. Nuk ditë me krypune që është duhet. Nuk e ketë dëshmu diplomën të ndërë. Ndaj, duhet në vojë si mas mire. Ibrahime a shumë nga mësanë, bëne si mas mire. Kur të mësanë, m Kur të krymë një qëka të saktuar, kryo si mas mire. Nga se kjo është cilësia rëndësyshme, që Allah u të varë e kjo të talë me këtë e veqaj kë, Ibrahimin e lejson. O, Ibrahimin në dhi u efa, kjo është Ibrahimin, kjo është modeli jonë, kjo është mbëllëtyra jonë, i cili zbaton të zëtimet, i qëntë të në dhenë përëmtimet, dhe i bënd të si është mas mire. E këto dyja jenë më rëndë Sikur si kur që e përmendët më tru, nuk flasoj për një njeri që ka prënë kurban atje. Apo apo ka dhënë çajbe. Unë jo, flas më se si ka qen i, i plot nga gjitha aspektet, i përkryer me të vërtetë në çdo atmosferë. Duhet jemi të Zot në çdo çdo fushë jetës. Jo vetëm në një aspekt, sa të vjen e kryeni obligimin sa të huetar, mirë po punë të tjera i ka. Kaos. Duhet më ndikoj adhurimi në jetën tonë. Duhet më ndikoj namazi në edukatë do të unselën ton, tonë, agjërimi i on, kurbani i on, besimi i on, duhet të shjejn gjurm, gjurm pozitive në jetën e përditshme. Të diesë se këtë punë e ka bërësha që musliman. Kët disiplinë, kët rregullë ka bërësha që për Zotin e këtë merroh. Mirë, që nuk është cilësia vetme e Ibrahimit alayhis salam, nuk është që e ai vetme që mund të mund dalë tek Ibrahim alsam këtu. Allah u fest për Ibrahimin alsam edhe për të çkate faq inna ibrahima lahalimun awah munib allah e përmend ibrahim sa me tre cilësi të radhës pat me vërtet ibrahimi alayhi salam ishte halim çka është halim ishte i but çka nuk kupton ti i but i but nuk nuk nuk nuk kupton ti të frikacak i but nuk nuk kupton ti et i shty i por i skelet jas i but nuk kupton se të ket mundsi të hakmiret nuk hakmiret i but nuk kupton të ket mundsi të denan nuk denan I jap mundsi për falje i jap mundsi për përmirësim kështu është Ibrahim i Israelit populli i Ibrahimit tani sa më është popull që aduronte idhujt ndërozët ata Vendosnin një idhul të skulpturuar nga nga ë uh, ë uh, forma të ndryshme dhe pastaj e adhuronin në vend të Zotit. Paramandani me vendosni skulptur përpara, më thonë ky është Zoti i em, edhe më fal. Dhe çdo fes, çdo familje e kishte Zotin e vet. Ky është populli i Ibrahimit alayhis salam. Ibrahim i alayhis salam të domosdër I thyrë të ata, se kështuza përmandim, imësante ata Mirë pa ata Nuk u solën mirë me ta Nuk ishën mirë njështë dhe i kësaj që Ibrahim i po imësante Dhe që fa mdo dhe Ata vendosën me e denu Ata vendosën me e dëmtu, me i bukeq Mirë pa e nuk i malkoj Mirë pa e nuk më lëtë këndër tyne, që kjo është halim Ibrahimi A.S. i përgamberi Allahot i bëhe pa drajt pa të mundësi me malku pa të mundësi me ullut këndë të tyri nuk e bëri këtë shpresantë të se Allahum po i udhëzon i butë halim Allahum Allah në gjundën abët shkurtimisht e ka kuptimin uh, kur dikush do me pësu edhe pësë është i keqë ama ndo me pësu mon, po i vjenë fun i keqë e uah që Allah e ka përmen i brejim e ta është i vjenë keqë edhe për të keqin kër vjenë puna keqë edhe për të i vjenë keqë e ka përmenë Allah u gjellera këtë të të të të të të i brejim e ta është në dy vëndën koran një pëjtë në është kur erdhën melekët tek Ibrahimi alayhi salam në formë të njeriuve, ai vetëm nuk i njhëte. E pastaj informuan se janë të dërguar të Zotit. Këta melek ikishin dy mesazhe me vete, dy dy dy obligime me i kryejin me vete. E para ishte për gëzim dhe myrshde, e tjera ishte kërcënim dhe zbatimi i dënimit. E ardën me lëkët me e përzgjuai Ibrahimin alayhis salam se edhe pse ishte në moshën e shtyrë, Allahu po e përzgjon se gruaja e tij Sara do të ketë një munti më lind. E përzgjuan me Ishakun, fëmiu ti i tij i parë shtatëkohsh, Ismail alayhis salam. Nëse fëmiu i dytë në moshën e shtyrë si Ibrahimit ishte Ishaku. Ai ishte kjo shumë më nencë për Ibrahimin zem, se nga Ismail ishte larg. Ismaili i thënë të me mira kilomet e njërë babës si pse, pse baba e kështë të vendurës të këqabë e në meke nëso i vërimi e thënë të ale i zhamë në në Palestin e i shtyrë në mosh i duhe një, një djallë që rralisht i ndihmoni jetë në ti dhe e gëzën e kështu mëratë, dhe erën e e përgëzume i shaku pas përgëzimit i thënë se ne kras të i përgëzimit e kemë edhe një udh me shku dikurë të kë poplë i lutit Alehi Sëna. Poplë i lutit është të poplë i mëzbesimtarë. Dhe krasë nuk besërë në land të barë, këta në bënin punë, ndyta. Do më thonë, realisht, ata nga, nga, nga, do të tëtë, të këqijat e poplë të lutit është të se, do më thonë, bënin mardhën një gjinit e njëta. Dhe kjo ishte vepër, er lutit, hisena, është e padushyëm vej për që erë lutit Alehi Sëna me përmirësun shështë një. Kjo është një lejt lej dhevjimi që nuk i ta kanë të njeriut me rangë këtë shkallë Ndajaj që ka probleme këto që është dhutë me ndihmu me kalu këtë, pro, këtë probleme me u këtunë në të shmëri dhe ata refuzonin udhzimet Allahut dhe Allahut gëndosin me i denu pop në lutit dhe gjënjit të në vlozare bëdhët fjallë për një popoldi cili bënd të punë këshia ke i shtërton të, të pejgamberin më hanë të mësimet e Z dhe me leket po i të legon i Ibrahimit a.s. se na përshkuem të një popën mështë të e me e shkatruat popën me e denu përshka kësë ishin kryeneq ishin, ishin do tët më katarë të mdhej që këshin që rrugën e Zotit Ibrahim e Alisa të nërëzër shikone këtë pjesë më rëndësi a i e mori myshdën A po, a i mori përkëzim se ka djoll Që ka komu më mërzit Për ata tjertë që atje Bojnë keq për i dhe nëzutu Le të dhenan Ja, e wah Allahu tha, e wah I arkeq, ah, tha sa so keq për ta E wah, që për keq, ah Kur klith njëri nga keq ardhja Kur klith njëri nga mërzia Sa so keq që këta njerëz E pas kanë meritu dhenimin e Zotit Në da i shikoni i bremin Sa i dhim shumishte Në qytet si Radës, vëmë shmaria që çardha, jo më gzuo profilonin, e mirë ju ka bë. Pse mirë ju ka bë? Ma mirë që më qenë më u kthynu te Zoti. Ma mirë që më qenë, më vdek ndryshe se ajo që ka vdeknat në atë mënyrë. Ma mirë që më qenë me kënd në familjet vetëm, me me me, me fëmijët vet. Se më vdek ndyr të hallkut për shembull apo. Ma mirë që më qenë. Andaj të vëzer Ibrahimit i vënë te kaç kur do kush bën te kaç? edhe pëse ata që bënin keqë, realisht i bënin keqë edhe i vërimit A.S. Andaj dhimshmëria që të shtynë me bo përmirësim, dhimshmëria që nuk të lejan me qenë indiferendaj të keqës, por të bën aktiv në përmirësimin e gjendjes, në largimin e dukurive negative, ishte e cilësi i vërimit A.S. Dhe të dhim të keqët, pëse o në rrugë të keqët? Ama jo me dhonë, që kam i të rëson mu? po ata që nuk keq është sa të vëdëm a nuk janë sikur se kemi përmendur në, në në disa hutbe xhumas ata që për shemb fatkeqësi ndërsta janë të sprovuar me ndonjë nga këto dukuri negative për shemb nga nga nga përdorimi i substancave narkotike, drogave këtu më radh për shemb apo çkan do të qoftë nga dukuri negative nuk duhet na më ugzoj vesh kur denon ata Në malë, denimi duhet me egzistu, se nuk nalë njështë e caktuar në ndryshë. Mirë po, duhet me ndihë dhimbje për kategorit caktuar atë sëqlishtë, dhimbje jo që i amnestan nga fai, por dhimbje që na mobilizon me përmirësu gjendje. Këso dhe dhimbje të me pasë. Dhimë shpërinë, më të dhimët, më të dhimët, aj që nuk mësanë, më të dhimët, aj që në rukë në keqët, që ka më i me bane për këtë njer qështëra mundësina me i shpëtu këta nga këthetret e sheitanit, me i këthy në rrugën e duhur, me i këthy në bankat e shkollës, në rrugën e moralit, me i këthy në rrugën e zotit, me i bë antar, antar të dobeshëm të shëqis, që ka mujhën nga më bënë? Kërë ishte e që e veçan të i brejnë në nësë. Dhe që ashtë të munib, i këthyër ka kë halaj ma nuhër, i devat shumë, dhe të tëtë nuk e pengën të Ibrahimin me i tekalu kufi të zutit nga se gjithë shkak është me kufi edhe me mas andaj të ndërozë për shambu që është me falë sa bahun edhe antarë të fëmijës për flajnë dhimët me që djallin ku me që që sa mirë për flajnë aftë dhimët ju jo, Ibrahimin e sëmë këtu dhimëshmëria këtu se ka venit që jetë nga se dhim shmëri është me e qup i gjumit, jo me nëtë me flajtë të do. Nëse dhimët, qaj e më falë. Nëse dhimët, mëse e rrugën në e gjamiës. Nëse dhimët, ose dikush bërshamu në Ramazan. I thëtë djallit, po më dhimë është bëse që po në gjënë. Pre shë e më mirë. Jo, më të dhimë të dhëshë në gjina. Nuk është dhimë shmëri me shumët në Zotit. Dhimë shmëri në dikush me e kë Po, i dhimë pëse i poplë i mëkatarë, i, i, më i dhimë pëse i keqi, mirë për jo dhimë shmëri e dëmë shme, që e kundërshtan urnë e Zotit. A i ishte i balansuar. Dhe këna duhet i të përtyshme, balansim. Mes dhimë shmëris dhe zbatimit të regullit dhe urnë dhe ligjit. Dhimë shmëri po, por edhe me ka përdojrët keqin, edhe këto po. Mes atara, këja është aj balansimi kërkuar në jetë që neve na duhet e ndërë vëzërë një me qenë të debalansuar, një me qenë të shfinuar, e kështu më radhë. A në këtoj në cilësit, me në nëci që Allah o Gjellewala i përmend për Ibrahimin e shumë, dhe shumë të tjera të në rrëzë rrëpër. Unë këtu du pak më undalë, kam e të dhe pak ku o dirin, vje ku a bajramit, është një Nesim, miripon, edhe një cilësia po duj që kom qëfë mi përmend këtu të Ibrahimin e shumë, mirë po unë përdu k pak për freskim dhe për këndilje edhe një ilahimin e këndu pak e pasaj dhe të vazhdojmë në shala me pjesën e mbetur diri së atje kua e Bajramit nëse e kënbet edhe a fërsesht njësët e pes minutë diri së të bëhet kua me falë Bajramit nëse si kërdeni Bajramit falë në ura gjasht e pasë u nëjtë andaj pak për freskim e zërat e buku të dëgjujim të këtër djene dhe Zotish për blektat Andaj nice shpër blekt të nërë nërëvëzër të flasin për Ibrahim a.s. Do të të të si kur që e ceka në firëm të flasin për një figur më dë vërtet të përkryr në rashën njerëzor dhe të prezentojmë këtë figur para juve nuk është tjeshtë për të knasht duke në dëgjur për një njërit mirë por si kur që e ceka që ta marim si shemë dhe model të ndjekim rrugën e Ibrahim a.s nda Ibrahime El-Sam ishte që zbaton të përëntimin dhe fjarën e dhën e bën të punën mësë mirë më ndoj me e përkryj punën të bën të si kurse është të të tëtë punë e vetë me që e bën a ja një jo shumë pun tira që ka bërë ishte i but ishte i dhëm shumë por edhe i këthyër dhe adhruës i Allahu Gjele Gjeralu dhe tha se na duhet ime të balansuar, dhimshmëri e balansuar, një dhimshmëri që dëmëton, që i korsi ka të shambuj, ose për shambull, fmiju nuk mësën, nuk i bënde tyrat, po i dhimëset nonës, ose babës, me e dhëtru me mësu, ose me zhju natër, ose me zhju e përmëdhimët, ma mirë është sëd, apo pak, me i njët gati ma te për përmësim, e ma vonë pasaj të lavdran, e të ë se dhimshmëri e pa vend, e pa sta e dëmshën për ty dhe për fëmiju dhe për shëshnin. Kërkua dhimshmëri e balansuar. Dhe aja të nërëzër që e karakterizoni Ibrahimin a.s. që mund të përmandim në këtë rast është. Allahu, kër foli për Ibrahimin a.s. në qëka rë tha, shakiran li en'umih. Nga cilsit e Ibrahimin a.s. a i shte falenderuas dhe mirë njahës, dhe i begative të Allah u gjithë dhe gjelalu Ibrahimi alesam uspravua shumë mirë për nuk përmendet asë kund ankesa e ti nuk përmend asë kund vajtim i ti por përmendet mirë njojë dhe fëndrim i ti ti jemi mirë njojë dhe Allah u gjithë dhe gjelalu fëndrujë dhe begative sa so kemi begatisat sa so kemi mirësisat Sikur që e kemi sikë edhe shumë herë. Edhe në rafshin individual, edhe familjar, po edhe në rafshin shtetnur dhe dvenit, ka atë meta, ka mangësi, duhet shumë për të përmirsu, po nuk është zëmë dhe zësë amene gjithë mund të shajtë. Duhet me qenë mirë njëhës, nda ja e allahë të fillemesh për mirësi që ne e ka unë, po edhe nda njerëzë që po mundësojnë me pasë, mirësi dhe, dhe regull në vendin tonë. Dhe ju jo gjithë mund njëri, për një për një për një tmecaktuar, për një mankë caktuar, gjiththemi qoftë nuk bën kështu. Me qi mirnjohës, falëndërues. Nga së falëndrimi është për cilësive të njerëzve po të jemi mirë. Bashimtuarish falëndërues, ndaj Allahut fillimisht, po pastaj ndaj njerëzve. Nga së Allahu na ka mësuar dhe pejgamberi na ka mësuar që ti jemi mirnjohës Allah o për begatit, në ashtuën begatit. Allah o thot, nëse falendërani, le e zi dënë në ku. Do të ashtoj begatitën juve. Andaj, aja që i shtonë begatit, i shtonë mirësitësht, falendrimi, ju ankesa, ju vajtimet, ju, ju, ju, ju, klithjet e ndryshme, lëtët, e veçme kajtë, jo, jo. Falendëra, Dija vlerën begatis që e ki Rruje begatin Në falëndërim Por edhe falëndërim nda njerëzve Nëse Muhammed e shumë shfarë tharë Men la jeshkuri në nasë La jeshkuri lënë Aji cili nuk është mirënjën nda njerëzve Nuk mund tjetë asë mirënjënës nda i Allahu Gjallahu A'la Mirënjënë nda i prindve Për kujdesin Për mundin Për sakrificën Ti jemi mirnjosh prindve tan është pjesë e mirnjosh ndaj Allahu xhallahu. Mos <coughs> mos respekt nei prindve. Nuk nën kupton veç. Për shembull braktisje. Nuk nën kupton veç për shembull dhun zot harujt. Po dhe mos mirnjohen ndaj tyre është pjesë e mos respektit. Aqë sa ka poshë mundësi, qaqë, kajtë e ka dhunë për ty, nësë tuj e pësaj ka ma mirë se na, nësë ngushtonë e pësë na simi e si kështot, kaqë, falenderaja, bo mirë njëhasë për mundët që e ka dhunë për ty, për ne që ka kalu pa gjënë për ty, për jetë që ka kalu me tuk e shpenzu dhe punu për ty, mirë njëhasë, gjithë sësi mirë njëhasë, falenderuasë, në nga mirë njëja është që, ta është me kur ti e bo vetë me u kujdes mas me lonë me hje keq mas me lonë me vujt mas me braktis nërga saj në kuptimin e islamit nuk existon të nërë vëzër nuk existon vend ku njerë që kanë familje kanë familje të braktisur në për asa ato që quen shtëpijet të plegjve që ka lyp plako e plako atje djemët gjalli ka që ka lypin atje allo në kupten njëri se ka kërkon heqë, heqë se ka kërkon s'ka mundësi mu përkujdis është shteti që për te përkujdis kjo nërman njëri <coughs> heqë kërkon se ka më njëri ka djemët ka familje që aty ku ka gjithë ven njeri me grud vet e fmit vet as pas ka venet për një babë për një një një të tjë as pas ka venet për ta? Po të të po atë këtësisht ndër kjo është e që në mëson Ibrahim e zëmë mirë njahës falneruas nëjë Allahut nëjë prindë veton mirë njahës nëjë atyri që në kanë mësu një shkër në së në kanë mësu, mirë njahës mos e arro kur mësu së në që të kanë mësu Për që adresht, në periodat e me hershme, sa kanë jekë me të mësu? Në për podrume, në për të ndjekurë, të rrahurë, të burgosë, në formë atës aktuarë, ty me të mësu e mu? Mirë njahës. Po adhësat, e vazhdimisht. Ndaj qdo ku që kontribanë, mirë njahës. Ndaj atyre që u, u flionë për këtë vend në e mënëzotit, mirë njahës. Ndaj dëshmorëve tanë mirë njahës. Po ndaj luftarve tanë mirë njahës në gjdo kujt që pat gudzimin dhe sakrifikoj dhe idoli armikut për para me mbroj këtë ven këtë tokë me mbroj mirë njahës dhe falendruas joj njëruas dhe më huas në kam su zote Gjellewala me konë mirë njahës në gjdo kujt nga se kështu ishte Ibrahim El Sam shakiran në omi ishte falendru në begative të Allahu Gjellewala e thash nga falendrimi në Allahu të është të jemi falenruas dhe mirënjast të gjithë atyre që nga kam bo mirë në format të nëshme do ke fillu nga prindri tanë e mëtutje Buri falenruas dhe i gruas ati për kujdesin për shërbimin në shtëpi kudo qoft për dukin në fmive po dhe gruja mirënjast dhe i burit për angazhimin për punën, për funizimin, për bikqyrim për gjitha këto për jo të këtë nga të resa dhe jo të këtë Të ketë ankesa Dëmonë të pa fund me E të harron mirësit E të harron sakrifizit E të harron këndributje kështë të marat Dhe e fund e që du me përra Për Ibrahimin asë më të më të më vezër ashtë Allahu Gjellewala Kur foli për Ibrahimin a e që të më tha Hanifën Muslimën Ibrahimi a.s. Ndër tjera ishte edhe Hanifën, qëka është Hanifën Qka është kjo cilësia radhës që Allahu Gjënë dhe ora po e cilësën me te i brejimi në alësën? Hanifë është të në nërëdhë dheze njëri u cilë e synën të vërtetën të vazhdimishtë dhe kër e gjendë të vërtetën dhe kër e dinda e qka është të mirë qëndëron së tabelë në atë, nuk lëkundët, nuk lëvizë, nuk shëtit në i për mbetët i qëndrua në rrugën e drejtë nuk anon ka hekeqja duke dit Andaj, kër rastë të tira dhe Ibrahimi a.s. në amësor stabilitetin që ndrushmërin në, në punë të mira A është mirë sëtë që kemi arme e falë Bajramin? Pa dëshim se po, shumë mirë është në kemi arme e qënë veni këtës Allah Gjellevala E po mirë Pse mës të mbetemi në këtë mirë vazhdimisht edhe kër vje koha dreke se i këndi sa akshamit A po, nësë është mirë mu falë Pse së po vazhdojnë mu falë pra? me falët dhe gjumane, a mirë mu falë, ma dhe është obligim mu falë, është obligim mu falë, e për nëse e ki kuptuës është obligim, rrënë këtë obligim mos lëviz, pra, qëndra stabil në të, e kështu mëllon me gjithdoj për mirësi, unë e mëra vetë shamu në namazëm, pëse këtu jemi për namazëm, se ko shumë shamu tjirë, të drëvozër, njëri pëj shokëve të pejgamberi të lejë, së hudhefa është një njeri i mëshuar por është edhe njëri që pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem i kishte besuar një çështje so sekretë është do ishte sekretari i pejgamberit alaihi dhe sellem njëri i afërt me Muhammedin alaihi po dhe sellem poanë këtë her dekë në çdo kuç i vjen dekë i ar i ar momenti i vdekjes kur e ar momenti i vdekjes hudhefas Një shokë tjetër i Muhammedit a.s. Erë me vizitu Me e pa shokën dhe mikën e ti E në fund për i thëtë O oh, Allah U më ti që je Të shku për i kështë dunjaja Këmsu e ke pa shumë këtë dunja Qëfar e maneti për malen masteja Shekon e farë emanete po mbanën pasterë. Çfarë i tha udhëfija Abdullah ibn Mesudit? Abdullah ibn Mesudi nga dietarët e muslimanëve, nga shokët e afërt të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, me gjithë këtë dije, me gjithë këtë kontribut, prapse prap po i thotë një njëri tjetër të të çka po mban në emanet. Këshilla jote e fundit për mua, cila është? Çfar tha udhëfija? fa a ka ke kuptuat se lasht udha drejt. Po, e kam kuptuar. Çi kjo udha që ecën të Muhamedi alayhi selam e kam kuptuar çi kjo është udha e drejtë. Çi kjo udhë drejtë në xhenet çan. Çi kjo udhë drejt e tek nasi Allahu çan. Drejt. Ja tek thot udha drejt. E ke po kur thotë çi ku, kjo udhë drejt qa po, ma, ma shpejt, e të çan apo çi kjo udha më më e shpejtë e më e sigurt është udha e drejtë. E najna në rrugën Sirata al-mustekim Rruga e drejt Në Allah në lutim që të u zën I hdina Sirata al-mustekim Në u zën në rrugën e drejt Dëmonë, qëla, pëse rrugë e drejt E drejt Ska të lakime Drejt Drejt e të knasje Allah Drejt e të shpëtimi Drejt e të jetë amir, drejt, pa pengesa, pa e mirë Drejt, atë jetë qënë Pa pengjesa, pa lakjesa E i tha, atë ka ardhë atë ka arë ty kë kuptim e ke kuptu cëla është u dhe e drejt po e kom kuptu atër tha ja ke vëtë të lehun nëse e ke kuptu cëla është u dhe e drejt atër e mos të vojnë lëra man por rinë këtë rrung nëse këna kuptu drejt, qka është të mirë, qka është të keqëja masu në gjuras mu masu në gjuras të është me të keqëja, me të mirë bëhu i mirë, pastrahu A kje patën pa vëzërë, vëzër, njerë kur do me e ly shpinë, e vetë, nuk bësh karavina në murat të, apo, një nj, nj, nj dorë kështot, një dorë ashtot, nuk bësh karavina njerë, mundet me bojë që shë mas bukri, apo, me nxjurat ma të bukra, me kombinimet ma të mirat mund, shme, më dok mirë, më dok si një tërsi, të tërsi, ta man bukën më dok, nuk bësh karavina. Mirë, e në vetën do më pse me bësh karavina, b Bë me konjiri me konjiri me me me një pjesë me një pjesë besimtar e me një pjesë bash Allah na fal dy ftyrë e pse pse e pse kë kë le ramani pse bonu besimtar bonu i sinçer bonu i drejt mosu bojë raman mos mos bosh karavina në zamër mos bosh karavina në jug e ke kom tu që duhet të më fol drejt ku po, fol drejt a e ke kuptu se nuk dhe ban me rajt, e kon kuptu, mësë rajt, shkurt, mësë bësh karavina në gjuh, mësë bësh karavina me sy, a e ke kuptu se zban me këshy, adje, nuk ban, a ke kuptu se kjo zban mund të gjuh, a e ke kuptu, po e kon kuptu, rethan që ta, por as ishë me madha, që mësë të, mësë të, uh, mësë të, lejojmë që të kemi shkaravina në jetën tonë, nga se të ndërru dhezër vësimtar, imi në fund të këso e legjerate. Du me e përmyjmë me këtë. Kjo është Ibrahimi a.s. Kjo është figura e sodit që e prezendohem para jush. Jo, si kur që e përmena, përshpalos, në tëtë informata historike, po për të prezentu model shëmbëlltyr që duhet me e njek. Nga se Allah në obligoj me e njek Ibrahimi a.s. Nuk mund ta njëkem rrugën e tij. Nuk mund të jemi pasuar të dendët e tij nëse nuk e njohim Ibrahimin Alisop. E ai zonë të shpalos sa diso aspektet e tij të tij. Dhe për fond të vëllazër Ibrahim jashtë më shtatë në vinë dorë. Ne bëjmë mëkate, ne ndohet mëkatarjemi, po pendau atë skaravin që e ke bó, fshieme gumën e pendimit e mos e lësh skaravin se duket keq kur del tek Allahu dhe xhelalu. Ne e kemë një liber me vetë e sësli Unë e kemë një liber të emin E ati e ki liberin tënë, e ti liberin tënë Gjithë ku që kemë një liber në jetës Që në atë liber Shkruhet jeta jonë Që ka flasim, që ka bëjmë, që ka marrim Si fitojmë, si shpenzojmë Ku shkojmë, gjithë a aty Shkruhet në atë liber E Allah u Gjallonat thot për këtë liber Janë djerim Ditë e gjikimin e dhemi Ikë këra këta beke Ledzoje librin tënë, shikaj e, ledzoje librin tënë. Vallaj, gjitho kohë shpërnjeve ka me e marrë këtë libr ditë në gjykimit këtë të parlatë më luarë. Libri jetës tonë, në këtë libr tëjaj që shkruanë për vetën tonë, me gjuën tënë dhe me vevrën të tua, ndaj, mos shkarra vetë në këtë libr, por nëse ndonë me s'ku dorra keqë, me gabu, e ke goman e pendimit, fshie e shkarravinën, e shkruje praf mirë, kur dheqë për Allah, që në lewala, keq ka me nëzirë, keq ka me nëzhu, keq ka me pa. Kjo është misur jetës tonë. Të shkrujem në librin tonë tjetës, biografin e jetës tonë në mënyrën më të bukur, me fjalët më të mira, më të sinqerta, më të drejta, që kur të nëzirëm këtë librë për Allah, të kemi që ka me nëzhu e ke po anë ndzonësit kër i bënd të tjyrat bukur, me nëzipret mja më kontrolu mësusi. Po kur si bënd mirë, veç, veç ke është karravit, ishqalla sëta i kontrolu nësot të tjyrat. E libin që ti për shkun të, nuk kamën si me thonë, ishqalla se këshurë zotë dhe se mëzvet. Kamë me e këshurë, vëllajatë. Kamë me e këshurë, edhe kamën e thonë, pëse ke është karravitë të. Mirë, po kur dalin për Allahot, li Suno dor a çehtoj me eskam e fshirë mopa. Guben e fshirjes e kë sot jetë gjallë. Shjyzoja bësimtë nderuar. Shjyzoja. Shjyzoja. Pëndoi tek Allahu Xhelal. Fshih karabinat. Fshif pjanë tek Xhia, punë tek Xhia. Shkruaj bukun në librin tënd. Qendros tabeli përqendruan në, në rrugën e Allahut deri në vdekje. Mos të bëjmë laramon, mos të bëjmë shkarravina në jetën tonë. Kjo është atë që na mëson Ibrahimet son edhe të, të tjerat. Allahu na mund të më ndjek rrugën e Ibrahimit alayhis salam. Në rrugën e Muhamedit sallallahu selam. Ti më të, të dobishëm sikur s'na ka mësua Allah xhalleu ala. Dhe peqamëri alej restoracion. Këto ashtu përkat pjesës së legjëratës, në dersuatën ndruan nëpër fond i kam edhe tre, do të thotë informata. Informata e parë është, do të thotë sot inshallah, do të thotë uh, shoqata bereqetin qytetit të Bashkimit Islam pas namazit të bajramit do të shpërndan dhurata për fëmijë. Do janë të kufizuara, por besoj që inshallah dalin për fëmijët që kanë qenë sot me fal bajramin. Prandaj pas namazit të bajramit, mirëse kushtojmë fëmijët të afrohet dhe ti merr dhuratën e dhur zonit është publik këtë. Kjo është e para, e dyta të dhurozat. ë Sot as ditë bajrami, do ne diçë çdo kush po ka çep me bomir aftë. Edhe kët dëshirën e bomir tjuajën ka the disa çern informacione doën me e përdor. Andaj po ka shumë njerëz xhamis që më nevojë pa nevojë po kërkojnë ata. E mësh njerëzit sot japin. Atëra me sot njerëz kanë qenë po mirë. Atëra ne kemi nevojë që kët xhami do thotë të mbledhim kontributet juaj për ta mirëbuar xhamin për kujdesin e xhamisë. Do të thjet njerëz xhamis që ai që don të bëjë po mirë, biletë e bën çu duhet mirë. Menej që mas mire është me i pru në Gjami, nga se këtu nuk shkojnë të dikush personalisht, po shkojnë në shërbim të gjithve neve. Gjitha këtu të ashtu që shërbimet sëtë që i kemi, rrallisht po, kryen për mes kontributeve që ju për jebë në Zotishtë problem. Andë janë njështë ta njështë, që në gledin në kontribute për Gjami, kushe ka ndërme me bo mirë dhe të bo mirë në të mirë në Gjamis, dhe në mirë në gjithve q Dhe e treta të ndurruzër ka të bëjmë namazën i Bajramit, meshtë namazën i Bajramit falet në rralë, mirë në këne pasë para, ga me pak se dy muaj kemi pasë namazën që kemi falën i Bajramit, po prapë se prapë mund më uharru, ndaj një përkujtim i shkutës si falet namazën i Bajramit. Namazën i Bajramit i ka dy reqatët të ndurruzër dhe falet me imam, marim të kbirin filestar Allahu Ekber, dhe këndohet, subhane kallahu me ajo duaja hyrse pas asaj, imami parasa me fillu lezimin e Koranit, që e bën me zë, i merë edhe tri të kbire radhas, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Gjitha këto të kbire së bashku me imamin, i merë edhe gjemati duke e ndjek, duke e përqil imamin. E kur imamin përfondan tri të kbire, këllon me nëzë surën Fatiha, dhe një surë pas surës Fatiha, pasaj shkujmë në ruku së bashku, bëjmë dy seshë dhe së bashku, dhe ngritim i prapë me reqatin e dyt në Fyllojmë me ledzim drej për dejt Imami ledzën surën fatiha Ledzën surën Pas surës fatiha Dhe imami pas ta i kur përfundojnë ledzim në Koranit Thët Allahu Akbar Por kjo është të këbirit e bajramit Prap Allahu Akbar dyhere Allahu Akbar trihere I ngrejmë duar dhe bëjmë të këbirit me imamin E të këbirit i katër Allahu Akbar shkojmë në ruqu E pas ta i vazhdojmë me Sejsh dhe japim selam Pas përfundimit e namaz dhe bajramit është ligjërata e hudbe e bajramit. Kjo është të dyshim pjesë e namazët e, e, e, e, e, e, e namaz bajramit. E dhe gjojmë hudbe në bajramit dhe pastaj në fundë është duajat që bët dhe shpërndahemi nga gjemija për të ardhur më të utje gjithë kush me fjesër e kurban bajramit. Zotën e lehtë të soft, zotën e më dihmoft dhe zotën e u zotën e rrugën e drejt. Pregatit në për namazët e bajramit, regullin safat mirë dhe e toni mirë dhe pregatit në për nam